Bon dia i també bona vesprada. Tornem una altra volta a la ciència de cada dia, l'espai de Gabilo Ràdio, en el que intentem explicar els aspectes científics relacionats amb algunes coses del nostre dia a dia. Ja sabeu que he fet uns canvis en programa, però és que avui a més també serà un tant diferent. De moment presenta el col·laborador d'aquesta setmana, que torna a ser l'amic, eh, Sergio García. Hola, benvingut. Bon dia, bon dia. Eh, Le he vuelto a preguntar si podría acompañarme eh, por dos rounds Primero porque algunos otros con los que he contactado eh, me dijeron que no podían y después pensar de hacer una especie de entrevista sobre un tema científico y eh, el tema que vas pensar creo que es un aficionado. Eh, Parle de la astronomía o, o la astrofísica. Un aficionat igual que yo eh, a un nivel... Xe, que me gusta y... I... Aficionado. Vicente García Aficionado. <laughs> I per això, per aquest tema d'astronomia, tenim un convidat amb el que parlarem ara després de fer eh, el repàs d'algunes notícies científiques eh, que m'han paregut interessants i que eh, he anat guardant eh, des del darrer programa de la ciència de cada dia. Així que comencem ja. Jo sóc Pere i si aguanteu, pues, Sergi i jo eh, vos acompanyarem durant uns quants minuts. L'actualitat científica en la web. Bé, la sessió es diu d'actualitat, però diguem que és una actualitat relativa, perquè alguna notícia té ja més d'un mes i mig de temps, però és el que hi ha, i fem el programa quan podem. Bé, eh, comencem. Pacients amb paraplàgia recuperen el moviment voluntari amb electrodes. Una investigació finançada per l'Institut Nacional de Salut dels Estats Units i la Fundació Christopher i Dana Reeve Christopher Reeve és l'actor de Superman que va quedar paralític en un accident ha aconseguit que pacients amb l'emció de mèdula espinal hagin pogut moure músculs paralitzats. Amb estímuls directes en la pròpia mèdula, primer van aconseguir moure els dits dels peus, turmells, genolls, fins ser capaços de sostenir el seu propi pes i recuperar un poc el moviment voluntari de les cames. És un tractament que comença, però, del qual ja s'han vist els resultats i convé que estiga combinat amb una rehabilitació física. No obstant, els investigadors diuen que la recuperació depèn de cada pacient i de que tinguin, almenys, encara alguna connexió motora latent. Sí, perquè es veu que hi ha una connexió entre el cervell i les extremitats, que el cervell envia senyals, les extremitats també, i alguna de les dues ha d'estar encara, diguem, sana per a perquè funcione. Continuem. Eh, Aconseguixen reiniciar el sistema inmune per evitar el rebuig d'un òrgan després d'un trasplant. Eh, normalment, després de rebre un òrgan, el receptor ha d'estar durant molt de temps eh, prenent un munt de fàrmacs que tenen també efectes secundaris considerables, com poden ser l'hepatitis o el càncer. Eh, però uns investigadors de la Universitat d'Atlanta han aconseguit reduir el tractament de forma important. Eh, per això el secret està en la, l utilització de tres fàrmacs diferents. El primer es fa durant la pròpia operació i elimina els linfòcits per a que no ataquen el nou òrgan. A continuació, durant uns sis mesos, l'altre fàrma que ajuda que els nous globus blancs que es van generant no rebutgen tampoc l'òrgan. I finalment, l'últim medicament que es a diari s'encarrega d'eliminar possibles restes dels linfòcits antics. És un tractament que s'ha fet ja en una vintena de persones i pareix que ha funcionat adequadament. El problema eh, que indica eh, on, el mitjà on he vist la notícia, que és el diari News Scientist, és que aquests fàrmacs s'utilitzaven abans per altres coses i ara, amb aquest tractament novedós, tal volta puja el seu preu per a altre ús i pues, aprofiten que han trobat un, un, un, una aplicació nova i intenten traure més pasta. Investigadors del CSIC Desenvolupen piles de combustible en paper que funcionen sense bateries. Aquestes piles, de baixa càrrega però de molt baix cost, poden proporcionar suficient potència elèctrica com per alimentar sensors i lectors òptics, com podrien ser els d'estès d'embarast o estès de glucosa, els anomenats tires de papers de flux lateral. Es basen en l'aportació al paper de substàncies químiques que poden reaccionar en la mostra líquida a analitzar i produir una reacció, la qual generaria la mínima energia necessària. Els investigadors consideren que l'àmbit d'aplicació podria ser molt gran, ja que en anàlisis en el sector medioambiental, veterinari o en seguretat, utilitzen també aquest tipus de dispositius. Ara estic pensant, hauria de posar una marca entre notícia notícia de Rollo Magazine. Xa Passem a una altra notícia. Identifiquen un mecanisme que pot provocar la psicosi o esquizofrènia per abús de cannabis. Un equip d'investigadors, també del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, ha descobert un mecanisme pel qual l'abús en el consum de cannabis pot trencar l'equilibri en la neurotransmissió de dues substàncies, el glutamat i la dopamina, que, si coincideixen en determinades àrees del cervell, es manifesten en alteracions de la conducta, que es reconeixen com a esquizofrènia. El cas és que hi ha un sistema cannabinoide endogen d'origen intern del nostre cervell o el nostre cos, que és prou útil i d'ahir les possibilitats terapèutiques del cànnabis, però si a aquest sistema si li un excés de consum de cànnabis, l'equilibri pot trencar-se i produir els, els problemes. De tota manera, pareix que el consum abusiu, juntament amb tres factors hereditaris o ambientals, són els que ajuden a que uns individus siguin més vulnerables que altres a patir el desequilibri o, o esta malaltia. Reconstrueixen ossos de mono gràcies a la reprogramació cel·lular. El que s'ha aconseguit és agafar cèl·lules de la pell dels animals i convertir-les en cèl·lules pluripotents, les quals després es transformen en progenitors ossis i aleshores comencen a regenerar l'os. Sí, bé, bueno, ara, perdona, destalle. Això eh, de les cèl·lules pluripotents crec que va ser el, el Premi Nobel de l'any passat eh, de Medicina que aconseguissin que una cel, una, qualsevol cèl·lula del cos Eh, digan que torne a rere y fer como si fuera una célula mare una célula pluripotente que torque eh, desenvoluparse con cualsevol otra célula normal care es una técnica es como la marcha la clase célula para de célula mare esta transforma en cualsevol eh, tipo de célula según sea, la parte del cosa en la que estiga y el premio es del premio Nobel, creo que va a ser conseguís el, eh, pues, el pasar rere y es, son estas célula es en el que han conseguido de la de de reconstruir l'os de, del mono. Aquest estudi s'ha fet amb una espècie concreta de mono que té una fisiologia molt pareguda a la humana i l'èxit de la tècnica radica en que al tractar-se de cèl·lules del propi animal no cal molt de tractament immunodepressor per evitar el rebuig. I a més, pareix que el ric de que aquestes cèl·lules pluripotencials desenvolupen tumors ha sigut molt menor del que s'esperava. No obstant, els investigadors pensen que en la primera aplicació d'aquestes cèl·lules en humans serà per a altres tractaments com l'Alzheimer, Parkinson o distròfia muscular on és més segura. I ja l'última notícia, una, una curtta, eh, l'àmbit de la qual està un poquet, eh, allunyat dels teus descobriments mèdics que que els eh, avanços científics siguen una qüestió de medicina. Eh, ahora la noticia se trata de que eh, investigadores de la Universidad de la Rioja, la Universidad de la Rioja, identifiquen marcadores geográficos del olivo oliva. Sí, porque parece que han conseguido identificar elos compuestos que marquen la diferencia en loli de oliva con denominación de origen Aceite de la Rioja. A diferencia de otros olivos de oliva de otras partes de España, el sin componentes, eh, venga, le nominaré, son el E2 exenal que te mmm, componentes amarcs Eh, como si fuera melda o anotes verdes. Está el 3-metilbutanal, bueno, igual no es no, nominen. Son, eh, total, son 5 compostos que se asocian en diferentes atributos sensorials, ¿no? La dulzor, el sabor a fruta, el sabor a fusta, humitat, a vinagrat, eh, i... Per esta raó, com tenen unes característiques sensorials tan importants i tan destacades, tan diferenciades, eh, el seu coneixement pot donar eh, ferramentas per a la diferenciació del producte i el posicionament en el mercat i també per altra, banda, per altra banda, es poden utilitzar per evitar enganys al consumidor. Eh, no és la tècnica d'anàlisi és prou cara apareix, i els investigadors estan treballant en altres opcions que podrien implementar-se en les propies almàsseres per a que els productors eh, vegen si el seu oli eh, com, eh, complís les, diguem, els, els requisits. I així acaba l'actualitat. La, Sí. I ara, pues, eh, seguint l'esquema dels últims programes, eh, plantejaria un dubte existencial, no? però com que he dit que avui faré un poc diferent, anem a fer una entrevista o una conversa sobre astronomia. I per això s'acompanya avui també eh, Bernat Martínez, ell és llicenciat en Ciències Físiques i va fer la seva tesis sobre didàctica de l'astronomia. Eh, la seva vida professional ha estat sobretot 15-15, eh, pues no? primer com a professor de Física i després al Cefire com a formador de professors. En fi, eh, bon dia Bernat, gràcies per vindre. Eh, bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-me. Eh, a veure, com, com he dit, eh, pues, la idea és fer una conversa així, sobre astronomia en general, però bé, vas estudiar Física, i, clar, en la física també hi ha una part d'astronomia la teva tesi sobre eh, astronomia ja t'agradava l'astronomia antes de estudiar la carrera o, o no, va ser no, normalment l'astronomia la, eh, estava en la carrera com una especialitat de matemàtiques uh -huh. l'astronomia s'ha estudiat sempre des d'un punt de vista matemàtic que ha servit per exemple per fer càlculs cal, nàutics és que és els marinos, els capitans, els mercants, saben molt d'astronomia, mm. de fer calcurs nàutics. I això s'estudia tot des d'un punt de vista matemàtic. En, en aquell moment, en, en físiques no havia pràcticament astronomia i eh, jo la meva afició a l'astronomia va ser precisament per això, perquè no m'ho no havia explicat ningú. Vaig anar a, a algun curs de formació de professors sobre astronomia, no em vaig enterar de res i llavors vaig dir... Bueno, a que fer algo per a enterar-me. I aleshores vaig a començar a estudiar pel meu compte per a enterar-me i després, quan vaig veure que m'ha costat tant a enterar-me perquè toques punts molt, realment molt, <coughs> molt difícils que han costat molt la, al llarg de la història, doncs vaig decidir continuar i eh, i llavors ja vaig eh, començar a fer la tesis. Bé, bueno, també es que en aquel momento en, en, en los institutos se va a comentar a entrar la astronomía como asignatura optativa. Ah, okay. Y entonces van a enlazar todo. Sí. Yo, sí. yo soy un alumno de, de Bernat de, la, sí, de, de, de esa asignatura. Un paciente sí, mira, de ¿no? aquella época. Era un buen motivo mes ¿no? entonces para, para convidarte, sí. ¿no? no sí. Y aleshores, pues claro, cuando tienes que donar clase de una cosa, pues lo mínimo es saber. Sí, yeah. I el que hi havia en aquella època doncs, era una cosa molt enciclopèdica. És dir, saber astronomia, l'astronomia doncs, era saber els noms dels planetes, saber les particularitats de cada planeta i saber coses d'aquestes, però el que eren els, els grans fets de la història d'astronomia, com per exemple si la Terra és el centre de l'univers, o quina es la forma del universo, o cómo se va a descubrir estas cosas, o cómo saben que la tierra gira y todas estas cosas. Pues yo no estaba bien explicado en ningún puesto. Y vaig comenzar a trabajar en eso y D'això, precisament, és quasi el primer que podríem parlar, no?, com quina és l'evolució aquesta de l'astronomia, o quina era la idea inicial dels primers humans, o quan comença l'interès igual per l'univers, i com avança aquest no, coneixement de que si la Terra gira, després que si gira al voltant del Sol, de que si l'univers és, no som, el sistema solar no és el centre de l'univers, etc. Per exemple, eh, els primers, en, o l'idea inicial ja un poc més formada, més concreta, ve grecs, de com era... No, no, que va, l'astronomia Molta... sempre es diu que és la primera ciència. És dir, que l'astronomia no naixen els grecs, naix molt tantes. Mm. Eh, en totes les primeres civilitzacions s'ha fet astronomia quan se troben eh, pedres per allà de, en Babilònia i tal, doncs ja n'hi ha, estan ja... Eh, ja n'hi ha constel·lacions, ja estan figures del sol, tal... Dóna igual que siga en Babilònia i que siga en els Asteques, sí. totes les civilitzacions han tingut coneixements astronòmics. Sí. Perquè tenia l'astronomia, eh, aunque parec mentira, té un efecte molt pràctic. Servia per fer els calendaris. L'astronomia serveix per contar com passa el temps. L'única forma fiable de saber com passa el temps és fissant se en els astros. Dir, en coses que tenien en la Terra no te pots fixar com passa el temps. Avi en dia no, a el millor no és, tan, no és tan necessari, però entonces gràcies a aquesta observació sabien quan havia aquell que sembrar, quan havia una època bona per a casera, aquest tipus de coses que, sí. que ara mateixa no fa falta, però entonces era l'únic calendari que tenien. Sí, exactament dir que el... ja pot dir que no podem fixar-nos només en les coses que nen a la terra per saber com passa el temps, És a dir perquè Eh, l'única forma fiable i exacta que n'hi ha és el moviment dels astres. Mm. Aleshores eh, vas començar per allà, l'estudi de l'astronomia i els que sabien l'astronomia són els que manaven. eren els sacerdots d'aquella època mm. els que fe... i després d'ahir ve la seva connexió amb l'astrologia. Sempre va yeah, haver el clar. sacerdot listo que va associar el, a través del rendiment a lo que sabia. Sabia quan havia que, que vingut un eclipse i els coneixements Eh? Pues els utilitzaven a favor de, de la dominació yeah. eh. però, i aquesta història per exemple eh, o sea, l'origen o els primers astrònoms són més grecs però igual tenim més informació d'ells perquè s'ha arribat més informació s'ha interpretat bé aquesta informació dels Asteques o dels Babilonis o etc No, els, els grecs el eh, que fan és eh, li donen un canvi a l'astronomia fins eh, els Babilonis tant com els Asteques o totes aquestes civilitzacions tenien, dir, usaven l'astronomia des d'un punt de vista el que s'hi diu computacional. És dir, per això també és important dir també que l'astronomia va ser la primera ciència que es va utilitzar els programes informàtics. Dir, tots els programes informàtics que anaven al principi, principi eren sobre astronomia. perquè és molt fàcil de fer programes, és molt computacional l'astronomia. Aleshores, ells l'únic que es preocupaven era de, de saber en la màxima exactitud possible quina era la mesura de l'any eh? i després també intentar casar el cicle anual en el cicle del solar en el cicle eh, llunar. D'ahir ve que n'hi haguen diferents tipus de calendari. És a dir, per exemple, el calendari eh, musulmà és un calendari estrictament llunar i eh, nosaltres gastem un calendari solar que té algo cosa de, de relació amb el en la cicle llunar, que són els mesos, però no està quadrat perfectament. Aleshores, ells, eh, la seva màxima preocupació era això. Després tenen una altra preocupació de predir coses. Lo, eh, del sol i de la lluna hi ha poc que predir, perquè ells tenen un cicle molt regular i eh, aleshores sempre fan el mateix tots els anys i tots els mesos. Però eh, n'hi han algunes coses d'interacció entre el sol i la lluna que no són eh, fàcilment predibles, que són els eclipses. Aleshores, una de les coses que els feien era mesurar exactament quan se predien uns eclipses i a base de computar, dir, de veure quantes vegades entrava un cicle des d'un altre i tal, pues doncs eren capaços de predir eh, cicles eh d'eclipses, que serien saros i i això els donava un poder bestial, eh? Eh, després també tenien una, on tenien més guerra eren quantes planetes. Ells se van donar compte que hi havia uns tipus especials d'astres sí. a més del Sol i la Lluna que eren els plane, i dels estels que eren els planetes. I llavors el moviment dels planetes és un moviment que no és tan fàcilment comput, eh, computa, computable com el Sol i la Lluna. Yeah. I llavors ahir tenien, tenien un poc més de problema. Però els, els eh, babilònics i tal se van quedar ahir més que tot perquè podem dir que les seues idees filosòfiques eren molt a de terra. Eren tant d'arrass de, de terra que pensaven que la terra era plana, els pobres no. ignorants. Eh? <ríe> quan, tot el món, quan tots els xiquets de 3 anys saben que la terra és redona. Bé, bueno, doncs ells eren eh, molt sabuts en una cosa i molt ignorants en una altra, que era doncs, pensar que la terra era plana. Però és que pensar que la, passar de, de la idea que la terra és plana a que la terra es redona és una cosa que és molt difícil i va costar molts anys. Mm. I a és on van entrar els grecs. Els grecs, van, a més de mesurar coses, van, com eren filòsofs, to van a començar a, a pensar i a relacionar les coses. I van eh, trobar algunes, eh, alguns punts que es fem pensar que la Terra era esfèrica però poden dir que la seva idea que la Terra era esfèrica era més bé, poden dir, filosòfica i tal, sí. perquè, que, que observacional, perquè no és pobre que la Terra es redona. Ells pensaven que si el Sol i la Lluna eren redons, Sí. Pues per què la Terra? I això de, de que pensaven no? que, que podia ser redona, ¿no? que els barcos, això no de ser d'agregat. Sí, però els sí, barcos es veuen igual els grecs que els babilònics, tot el món ve yeah, els barcos yeah. quan s'allunyaven, però si tu tens en el cap que la Terra és plana, dona igual que ve que s'allunyar-se yeah, yeah, yeah, el titànic i yeah, yeah. qualsevol cosa. Yeah. Decir, que no... decir, per això pues, eh, ha dit que la idea és més, podem dir, d'enfoc, d'enfoc depèn de les coses. I llavors els grecs tenien l'enfoc de que les coses tenien que ser simples i tenien que ser raonables. Mm. Mentre que la, els babilonis i els asteques i tal tenien un punt, vista, un punt de vista que se diu mitològic. Ells pensaven, podien dir tranquil·lament, que el sol pues, és un déu i se maneja d'aquesta forma perquè és un déu I, i, i, es, i els planetes se manejaven de la forma que volien mm. perquè eren déus i tal. Gràcies. Però això, dins de la mentalitat dels grecs, era impossible. En aquestes primeres eh, civilitzacions, hi havia ja models que, per a explicar el moviment del sol i els astres? Sí, és que... No, els primers models, precisament, els van crear els grecs. Sí, sí. A, a, abans dels grecs eh, no n'hi havia model. Era un model, podem dir, mitològic, que es diu moltes vegades, es pues, pensaven que la Terra era plana, i que la Terra era plana i entonces diuen, bueno, pues ¿y cómo está en el sal? Pues bueno, pues la terra está plana y está damunt de una tortuga. ¿eh? Y diuen, bueno, ¿y esa tortuga dónde està? Pues esa tortuga está damunt de cuatro elefants, ¿no? Y esos cuatro elefants dónde están. Bueno, entonces ellos podían... Eso es Sí, podían explicar, eh, a base de añadir hipótesis d'estas, es sí. hipótesis ad hoc, a fechides, podían explicar el que la terra fora plana i que estàguera flotant en l'espai. Sí. Aleshores, el, el, els grecs ja comencen a fer establir un model claro. de, de, de terra, sol, lluna, i també a part, també estudien el de la forma de la terra, també has comentat un poquet... Claro, sí, de... va, tot, va tot lligat, és dir, que els, els grecs des del punt de vista filosòfic no podien eh, no, podi, no, no podien suportar aquestes explicacions mitològiques, no? sí. és dir, que això no se trenca, no? ells tenien que tindre una lògica i la lògica estava... En basar en dos o tres idees fonamentals que és una, la idea de simplicitat és a dir, no, no, no podem explicar les coses anyadint-li més hipòteses yeah. i més i llavors la idea de simplicitat i després la idea d'uniformitat, és a dir, que la Terra no tenia per què ser distinta del Sol i, de la, i dels altres planetes si els, els altres eren redons doncs pues la Terra eh, tenia, tenia que ser redona i com acaben descobrint que la Terra es redona? Eh, ell, ell... Tot, de, descobrir eh, des del punt de vista de demostrar que la Terra redona, és... pues la primera vegada que, que se va saber que la Terra redona és quan Magallanes li va pegar la volta a la Terra. <laughs> és a dir, hasta entonces, l'únic que passa és es que sospitaven eh, que la Terra era redona i tenien cada vegada raons més poderoses. Una de les raons és la dels barcos, però això podem dir que poc fiable perquè sí. eixa experiència estava a l'abast de tot el món i tot el món no, no treia les mateixes conclusions a partir sí. Però una de les més importants era donar-se compte que l'altura la de estel, dels estels sí. eh, no es veia igual en, des de tots els llocs de la Terra. És dir, que quan ells anaven, anaven navegant doncs, per exemple ven l'estrella polar si naveguem cap al nord ven l'estrella polar cada vegada més alta i si navegaven cap al sur, navegaven un poc més baixeta. Tot és una història i ja, ja es fixaven. És dir, ja. Que eren, va lligat totes aquestes coses a, la, a podem dir, el desenvolupament sí, tècnic. I, i això de més alta, més alta i més, més baixeta, què volia, com... volia dir? Sí, volia dir que la Terra era redona. No, però, no, però sí. vull dir, què vol dir? Més alta o més... més, quan, més alta, así... Sí, més alta vol dir respecte a l'horitzó. Ah, més, clar. Més, més alta, molt respecte molt respecte. És a dir, el sol, podem dir, quantis, té una altura zero respecte sí. a l'horitzó i quan està més dia té l'altura màxima. Sí. Aleshores, eh, ells veuen que l'estrela polar, per exemple, en, en, quan es desmeneixaven no estava sempre a la mateixa altura. Yeah. Però les raons més poderoses es poden dir que filosòfiques. Era que tots els astres tenien... La Terra no tenia pergueses distintes als sí. altres. Després també els eclipses. En l'eclipse se veu que la l'ombra però clar, els eclipses es veen tot el món els Babilònios també veen eclipses sí. i d'ahí no poden no no, dir que aquestes coses no conclueixen són més que respistes però no són conclusives. Yeah, és dir, yeah. La prova experimental l'ha de ser la de Magallanes. Dels primers models, eh, geocentrista o heliocentrista, el primer model en entenem que és el geocentrista, no? Perquè sí, sí, clar. Que, és dir, la Terra, el ser humà, que és l'únic que coneixem, és, lo és el més important, han de ser el centre. Exactament. Sí, sí, els grecs eh, podem dir que el seu gran esforç que van fer va ser eh, pensar que la Terra redona i, clar, la vam posar en el centre perquè evidència experimental de que la Terra es mènetja no hi ha ningú. Nosaltres se veu tot el món vegem tots els dies mènetjar-se el sol i la lluna, però la Terra la veiem que està molt gueta. Sí. Aleshores, ells ahir van parar i van pensar que la Terra era el centre de l'univers Eh, tots els astres portaven uns moviments circulars al voltant de la Terra, Dic que ahir ja s'ha dit l'idea filosòfica de que tot tenia que ser tot circular, mm. perquè ja Plató havia dit que les figures circulars són les figures perfectes sí, sí. i tot. Estava, ho tenien Aquesta tot molt, molt entrelaçat i així agarrant aquest punt de vista van poder explicar el gran problema que havia, que era el problema dels planetes. És dir, els planetes eren, eren uns astres que que no fem cas a ningú, anàvem paga un costat, paga l'altre, ara se veen, després no se veen i tal. Eh, I aleshores, això era el gran problema dels astrònoms. És dir, com, que el Sol i la Terra porten un moviment predecible, pues, se podia explicar a base de cercles, però que els planetes porten un moviment eh, eh, caòtic que d'alguna forma pues, era una cosa que no entrava dins de la mentalitat de, racionalista dels grecs. Perquè els grecs, quan identifiquen els planetes, els identifiquen per aquest tipus de moviments que, que tenen. Sí, però, els, Ma, sí, perquè la diferència que feien, ells tenien uns astres en, en el cel que observaven i o ja identificaven i diferenciaven una estrella d'un planeta. Les babilònies ja ho identificaven una cosa o d'altra. Perquè, les, per exemple, les, les estrelles, se diuen estrelles fijes, perquè, per exemple, si el carro té forma de carro, tota la vida té forma de carro. Bé, bueno, si, si m'ho esperàvem molts anys, molts anys, milions, milions d'anys, doncs pues la forma del, del, del carro canviaria. Però el que portem a tros d'existència de, damunt de la Terra, la forma del carro sempre ha la mateixa. Mm. Però els, els planetes eh, no tenen ninguna, eh, res fixe els planetes apareixen, desapareixen i, tal. i això era el gran problema que tenien i els grecs li van poder donar una solució utilitzant el moviment circular Clar, Això En classe em que quan posaven les simulacions en, en l'ordinador, el moviment retrógrat del planeta, que era el més difícil, era el més difícil sí, d'explicar sí, sí, sí. per a aquesta gent Clar, Tu estàs observant i si es quedes mirant-lo dius va p'acabant, sí. torna p'acarrere i continua avançant sí. A mi el que em va aparèixer fascinant era com podien arribar a plantejar-ho un model geocèntric que arribara a explicar també aquest moviment dels de, planetes. Eren d'una complexitat Clar, els models. Sí. sí, és que els grecs eren bèsties i eren capaços d'explicar-ho tot. I ho van explicar molt bé, és dir, el model... Era un model tan bo, tan boc que va durar 2.000 anys. És dir, quantes coses duren 2.000 anys? Qui va, va ser, eh, qui va ser el, el grec més dedicat a este... O va sí, ser... bueno, el grec... Més, sí, el grec més famós de tot és Plató, que va assentar la, la podem dir, la, la necessitat de que hi havia un model teòric que mm. explicà, que explicava el moviment dels astres mm. i un, un model que utilitzava les idees de, de simetria i de simplicitat i tal i després Aristòteles perquè va assentar les bases, podem dir, de la física que explicarà aquesta astronomia i després del punt de vista computacional, el punt de vista de crear circulets i circulets per poder explicar-ho als astres era, va haver un altre que era Eudoxo, que són grans matemàtics, són els yeah. que van crear la matemàtica, la geometria elemental que coneguem ho en dia, tot, tot això I de l'època de desgrecs. No sí, Ptolomeu es... és el que va replegar, va replegar després tot el d'Aristòteles ah. i tot el que havien dit els computacionals yeah. i ja va crear, podem dir, el que seria l'enciclopèdia de l'època. Va yeah. crear l'enciclopèdia de l'època. <coughs> eh, Ptolomeu ja és després de Crist pero todos estos son de Anterior. son anteriores a, a Cristo. Pero y este este modelo ¿Arriba un momento en que falla. Sí, sí, sí, este modelo bueno, va a arribar qué? va a arribar un momento que bueno, el modelo en sí no fallaba, porque el, el todos los modelos científicos lo que no es aguantarlo al máximo sí. es lo que Roque os dona de hinchar, sí. y entonces van posando li a paños, la nena posan li a paños, la posan li a reglets de que a millor els cercles no xiraven, el centre no era la Terra, el centre dels cercles, i això no xiraven els planetes, era un altre i tal. Sí, hi ha variacions en què desplacen la Terra un poc del centre Exactament. per a poder explicar l'observació. Sí, sí, sí, és a dir, anem fent el que fa tot el món, apanyant-se, sí. eh, ningú té ganes de tirar per terra tot el que té i és començar algo de nou, dir, perquè això és el que més costa, és començar una cosa de deixar el que més costa. I, però, claro, tants apanyets, tants apanyets fent el model, poden dir eh, una cosa carregada de Com... tal forma que Alfonso X el Sàvio és dir, que estava en Toledo ah, sí. en Toledo, el Toledo estaven els grans astrònoms perquè estaven els judíos, els musulmans i tal, que havien arreplegat tot el grecs i Alfonso X el Sàvio li va dir mira, si Déu m'haver preguntat a mi quin model de l'univers hem que posar jo li hauria proposat un home simple i perquè ja tenia 80 o 90 cercles i tal, tenia tantes complicacions i tal. I això, podem dir, això va ser el que va començar a socavar el model, dir, un problema, podem dir, quasi estètic, no? dir, bueno, esto no sí. pot, una cosa tan carregada, tan carregada, no pot ser que siga veritat. I aleshores, ahí està el gran genio de Copèrnico, que va dir, bueno, pues, si això és molt complicat, anem a agarrar un altre punt de vista i el punt de vista va ser, bueno, doncs pues la Terra no el centre. Eh? I simplement al principi va ser quasi com una forma de dir, bueno, per simplificar aquest problema, anem a agarrar un altre punt de vista. Eh, més que tot perquè se xugava la pell. És a dir, que ell al principi, doncs, pues, va dir, bueno, si jo començo a dir que la Terra es meneja, que la Terra no se'l centre a l'univers, però tant de l'home no se'l centre a l'univers, i l'home és la criatura preferida de Déu, i Déu no ha posat... Esto, entonces, ell ja va que la cosa es complicava Bé, molt. De quin any estem parlant? Estem parlant de 1.400... Eh, per ahí, ja. saps? 1.400... L'Eglésia tenia un pes sí. fortíssim. Sí, sí. Sí, sí l'Eglésia pues, va heredar tota la sabidoria dels grecs, i tot, la, tota la sabidoria anterior dels grecs i tal, i llavors la va adaptar al seu, a la seva ideologia. Sí. Ahir ja, hi ja entrava a la ideologia i... Eh, pues, la Iglesia com és conservadora el que volia era conservar les coses de fet Copernico era canònic tots en aquella època tots els que estudiaven i tots que sabien tenien que anar a, a les iglèsies en, en els grans ermites en els grans convents i tot això on estaven, tots els, tots estaven els coneixements i els, tots han vist el nombre de la Rosa el de la rosa veu. Allí. allí és on estava el coneixement allí és... sí. i eh, aleshores el que va passar és que eh, se necessitava gent un poc valenta. Eh, de fet, eh, Copèrnico el va escriure esto, no va publicar, el llibre es va publicar en el moment que ell estava, li van donar la primera edició quan ell estava al el llit morint-se i també, d'alguna forma, eh, li van dir que posara o li van posar algú en el prefaci dient que tot el que havia allí era simplement Eh, poden dir especulacions matemàtiques però que no tenia ningú contacte yeah. en, la, en la realitat eh? perquè no, per això no contaminara la ideologia. Però va ser un pas clau per al que va continuar després? Sí, sí, sí, clar. És dir, que, que bueno, és tan important que Copèrnic Pues, eh, li s'ha quedat eh, el seu nom, el coneix tot el món, i s'ha quedat, per exemple, el giro copernicano. Es, el giro copernicano és pegar-li la volta, el sí. que diguem a Espanya, pegar-li la volta a la tortilla. És mm. a dir, quan teves coses d'un punt de vista, vols per una altra que és completament incompatible i tal. Que són que és així com ha evolucionat la ciència i aleshores si ell no publica els resultats és després, ja és Galileo el que s'atrevix el sí, valent que dius exactament sí. és dir, que ell, el seu llibre era per era un llibre per astrònomos i dir que des del seu punt de vista si el model era més simple però que les prediccions que es feien utilitzant el seu model no eren molt més exactes que les altres, és dir, que no, va, dir, no guanyava per goletxada als altres, a dir, mm. que, no, dir, que està... no pot negar ningú que estàs així, al contrari, mm. a dir, se ve que, que es veia que utilitzant el, el seu model des del punt de vista computacional, es feien càlculs i dient, bueno, doncs Marta el mes que ve se vorà aixir per el cel per tal lloc i al mes que ve, per ta... no, no es ve així, per tal lloc, tardava un mes i 15 dies i tal, i, i podem dir que no era molt perfecte. Però el seu model tenia el sol ja al centre de l'univers, i, i el moviment elíptic ja el tenia també? No, no no, Aixem, no, no, ell mantenia... Els canvis no es fan tots de colp. Que... <ríe> ja, ja. Els canvis, al principi, el seu model, l'únic que va fer era mantenir tots els bodes grecs, que era el moviment circular, i però canviar el centre, el centre uh -huh. era el sol, la Terra girava al voltant del Sol, la, Terra, la Lluna girava al voltant de la Terra i tots els altres planetes giraven al voltant del Sol i després també pensava que les estrelles pues, estaven agarrades a una esfera, a una esfera transparent, que era l'esfera de les estrelles fixes i giraven al voltant del Sol durant un dia. Dona't de compte que si nosaltres veiem a... Les estreles, eh, per exemple el carro veguem que va menjanant-se. Les, les estrelles entre sí si no estan lligades. com se posen d'acord set estreles per girar totes al mateix ritme mm -hmm. al voltant al voltant d'un centre La únicanica forma és perquè estan lligades a una esfera molt gran transparent, com una espècie eh, de corona o veixina transparent. i entonces, estan enganxades allí com si foren jolles enganxades allí. Una mm. l'esfera transparent no la veguem, però el moviment d'ja esfera produeix el moviment Eh, tan regular de les estrades llavors ell va mantindre ixa ixa, ixa, ixa esfera eh, això el que feia és que el món encara continua sent un món com els grecs, un món tancat és a dir, un món que la gent deia bueno, què n'hi ha fora d'aixa esfera sí. és dir, si el món està tancat allà dins que n'hi ha allà fora i entonces, això pues, ja va començar a, a, a que la gent eh, crítica ja, di, bueno, pues, si hem canviat d'aquestes coses també canvi, poden canviar la idea del moviment circular. I per tant eh, ja va començar Kepler, i Kepler va que, dir bueno, pues, que perquè el moviment dels Mart en concret funcionés bé tenia que ser una òrbita elíptica. I una vegada trencat ja el moviment circular, pues ja no tenia sentit... Que foren sols un el que tingués a l'òrbita ellíptica. Clar, tots tenim l'òrbita ellíptica. I primer és en Mart, tant que en la Terra. Con... Sí, clar, és que ell estudiava el moviment de Mart. Des de la Terra, nosaltres, el moviment de la Terra, més difícil d'estudiar. El moviment sí. de Mart va donar la casualitat que era prou ellíptic, aunque es prácticamente circular, és prou ellíptic, entonces... Ell eh, és quan se va poder donar compte això. I una vegada hem trencat la idea del cercle mític, mm. quan ja no tenia sentit la esfera de les estretes fixes, i la gent ja va dir bueno, pues, el que l'univers és infinit, les estretes, nosaltres eh, eh, no les veiem així, de forma, però perquè les estrelles estan fixes, és la Terra la que gira i el moviment circular de la Terra és el que fa que nosaltres veiem que les estrelles... Eh, el moviment de la Terra al voltant de si mateix és el que fa que nosaltres veiem que les estrelles eh, xiren sí. eh, al voltant de la Polar. Per tant, ja, això ja va arribar Galileo i faltava l'altre punt. dir. Bueno, és que si la Terra està manetjant-se al voltant del Sol, nosaltres eh totes, totes les nostres experiències nos diuen que la terra no no gira, eh? Per exemple, eh, la gent dia, pues, jo, per exemple, si va un cavall en un cavall i deixa caure una pedra Pues, la pedra no cau vertical, perquè el cavall està manejanse, cau un, poque, un sí. cop eh, cap a rrerre. Sí. I endones en la terra, si la terra està girant, no altres les pedres no mos caurien als peus, les pedres sí. caurien un poquet per a rrerre i si la terra va girant din. I i tots els grans problemes eh, es va solucionar Galileo creant la física que es necessitava per este tipus de d'astronomia. igual que abans Eh, tampoc se podia fer ningun experiment dir, bueno, aquest experiment demostra que la Terra gira. Eh, l'experiment de que demostra eh, clarament que la Terra gira es va fer en quasi 1.800 i pico Foucault que és l'experiment de, del pèndulo de Foucault sí, sí. que està en tots els... Eh, per això està en tots els museus de la ciència perquè l'experiment digesta allí per demostrar que la Terra està girant. I la nit o sigui, i el dia quan... no, no valia com a... No, és, que la, és que totes aquestes coses ja les sabien o sigui és Babilònia eh, l'únic que vol dir pa, pa, pa cada un, eh, té una explicació yeah. sí, sí. totes aquestes observacions a ull nu sí, de... fins a Galileo a ull perquè Galileo, a més d'això era un bon tècnic i va descobrir el telescopi va inventar el telescopi o, o sí. millor dit, va adaptar el telescopi que ja estava, estava gastant-se per coses marítimes el va adaptar per l'astronomia el... El... el el catalejo, no? El... Tu catalejo. Sí, catalejo, sí. Sí, és el primer que, que va agarrar el telescopi, eh, el catalejo sí. que s'utilitzava, sí. i sí. va començar a mirar i va començar a mirar al cel. Quan va mirar el cel, pues, va veure que tot el que havien dit els grecs era fals. Per exemple, els grecs diuen que tots els astres eren redons i perfectes. I quan va veure la lluna va veure que està tota plena de bons, de forats, sí. De, i entonces pues la lluna no era, no era perfecta després el, el sol va veure que el sol hi havia taques en el sí. sol també, que segons alguns eh, se poden veure a simple vista diuen que els xinos ho han vist a simple vista però claro quan tu no té una teoria els fets que no li interessen el que fa és passar mm, d'ells descartar-los, o sea, descartar ignorar-los i ja està o sigui l'abans per exemple de, de Galileu no va ser una qüestió només eh com conceptual, no, no? Sí, conceptual, també va desenvolupar una tecnologia, diguem, no? el telescopi a, no? Va millorar la òptica de... també tenia estudis de òptica no? en perquè va millorar el telescopi desenvolupar... No, ell simplement va, va sentir que els holandesos, que els holandesos sí que eren més tècnics que els sí. italians que el sol, un holandés había uh, utilizaba el, un, el catalejo, él el va a mejorar un poco y entonces él va a enfocar al sal Ahora, el gran descubrimiento que va a hacer en el sal va a ser los satélites de Júpiter. Cuando va a mirar a Júpiter, va a ver que tenía unas estreletes al lado de él que les va a vender enseguida, como buen italiá, les va a vender enseguida eh le va dir que eren satèlits mediceus que era el que li pagava a ell, eh? A que... i i se va donar compte que giraven al voltant de Júpiter. I eh entonces pues, eh, va dir, bueno, pues, això demostra clarament que no tot gira al voltant de la Terra, perquè Júpiter té unes unes llunes eh, que se diuen satèlits galileanos també, mm -hmm. que giren al voltant d'ell. Aleshores, tots aquests descobriments ell doncs, es va fer des de la casa, del seu primer observatori, que era simplement una casa en una finestra mm. mirant cap al sud i en el telescopi allí, i quan ja estava ben segur des coses, doncs, ho va portar perquè, perquè miraven a través del telescopi els eh, cardenals de l'època, sí. les autoritats i després els, eh, els príncipes que li pagaven a ell, I els cardenals se van negar a mirar no, no, jo no mire per ahí perquè tu el que estàs... Preferint de saber... No, no, estàs es enganyant-me. Sí, estàs jo... manipulat, això claro, però manipulava. Però... Tu t'ho manipulat, és com si... Sí, com si hi poses allà, si li hauria posat una foto allà sí. entre d'això. Bueno, que, ell que, en, en, en, el seu, en el seu llibre que publica explicant tot això, en el prefàssic o en el, en el pròleg, no sé si apareix com a, també dient o, o es retracta de les estimacions sí. que fa, també. No, bueno, ell, ell el van obligar a, a retractar-se quan quan ja començava a estar molt clar que això no era simplement una hipòtesi de treball, sinó que això demostra tot el tots els descobriments i tots els coneixements nous demostraven que la Terra no era el centre de l'univers, això és ja és quan la, sobretot les autoritats eclesiàstiques es van començar a agarrar en serió i van parlar en ell i van dir mira, yeah. això serà tot el que tu vulguis, tot el científic que tu vulguis, però no és real. Eh? I eh, llavors pues, li van obligar a, quan ja era molt major, ja tenia uns 70 anys, li van obligar a que abjurara que se retractara de tot això mm. i després això no ens no podem imaginar el que pot ser per una persona que sap cert, està convençudíssim que ho ha descobert ell i està 30 o 40 anys investigant una cosa mm. a que li obliguen a que diga i afirme de que el que ha descobert és fals, de que això no existeix i que eh, d'alguna forma s'avergonyiix d'haver eh, dit sí. aixes coses. Eh? els el, el van obligar a que se retractara i com era tan major pues ja no el van, van condenar a la presó però van fer eh, arresto domiciliari no, que es diu, i, ja es va, I ara fa dos dies no sé si va ser l'anterior papa l'anterior no, Juan Pablo II sí. va ser el que va demanar perdó sí. Sí, sí, en sí. nom de tota l'església i dic, hòstia, oh, sí, pues, hau tardat un poquet eh, que sí, sí, hasta, hasta fa poc hasta fa molts pocs anys l'Eglésia, podem dir, no no de van a perdón, pero lo de Galileo yeah. y ha aceptado esas cosas. Okay. Y, y entonces en ese, en ese momento ya tenemos eh, una idea del no sé, sistema solar, no sé si en, a los de ya se lidia un sistema solar, que tenemos el sol en el centre, los planetas giran alrededor d'ell en una órbita elíptica, una concepción, una idea de que, le, de que el universo es infinito, ¿no? porque las estrellas ya están en el l'infinit. I ja el següent pas, no sé si ja, ja, ja passem entonces, a una qüestió ja més d'astrofísica. Newton, té que hi ha alguna cosa que veure si hi ha sí, sí. ja, gravitació sí. universal, etc. sí, sí, sí. El que el moviment siga circular podem dir que quasi no necessita explicació, dir, perquè les coses se manegen per un moviment, per un moviment circular, poden dir quasi per naturalitat, i que és un moviment natural, per dir d'alguna forma. Però, clar, que les coses es manegen per un moviment ellíptic ja no és tan natural. És dir, això ja necessita la seva explicació. I, llavors, Newton és el que va descobrir les fórmules matemàtiques que explicaven que, degut a la, a la interacció gravitatòria, a la força de la gravetat, que és el que va descobrir Newton, mm. pues això feia que els planetes giraran en òrbites ellíptiques. Eh? Aleshores, pues, Newton ja és quan se pot dir que és quan quanteix el sistema solar... Eh, uh -huh. I en Newton es poden dir el que, fa, el que explica que les mateixes lleis serveixen per a la Terra que pels astres. És dir, que la llei de la gravetat ha molt servit per explicar per què cau una pedra així o sí. per què marxar al voltant de la Terra. I aleshores poden dir que Newton ja és quan eh, naix la idea de l'univers que tenim quasi tots. Pues doncs que el, el sistema solar, el Sol... És el, el centre del, del nostre dir, eh, el nostre entorn més immediat, mm. però que després el Sol està dins d'un altre del conjunt d'estrades i tal. Però a ellhir ell ja no es va dir, en no aquell moment carim, ja, ja, no podia, ja no podia saber més. Perquè els telescopis d'aquella època l'únic que permitien veure els estals eren puntets. Uh -huh. Però quan van començar a veure els telescopis més potents, més potents, com 200 anys després de Newton, ja van veure que alguns estels no eren puntets, puntets, sinó que eren boiretes. Si sí. Ja eren unes boiretes... I llavors ja van començar a pensar la idea de que, de que si això potser serien altres sistemes, sistemes eh? i tal. I llavors ja va néixer la idea de nebulosa, galàxia... Ahir és quan apareixen el, el, el, el, per primera vegada els conceptes de galàxia... Exactament. I aquest sí, tipus sí. d'associacions que fins ara... I una galàxia que seria, llavors? Sí. Una unió de sistemes? O un, ex, una una galàxia seria una cosa així com un conjunt d'estels... Eh? Nosaltres vivim en una galàxia que es diu la Galàxia de la Via Làctea i on el Sol és una estrela, una estrela dins d'aixe conjunt d'estrels mm. que, desgraciadament, tampoc està en el centre de la galàxia. Bé, bueno, afortunadament sí, sí. per nosaltres, perquè en el centre de la galàxia, per l'obús, n'hi ha un forat negre Clar. i si el Sol està sí, sí. en el centre de la galàxia no haurem durat ni dos segons. Sí, és, sembla que ara, un dels descobriments és això, que forat, forats negres en totes les galàxies sembla que hi ha a prop del centre o bueno, el centre n'hi ha almenys. Sí, sí, sí. Un, un un ja que... Podria ser l'origen, pot ja passant ja un vot superior de, de, de concepte, no? no? La, la formació de la galàxia com és. Sí, sí, sí. Sol, la galàxia és un conjunt d'estels de, de, mm. i el sol és una estel més, un sol qualsevol més de la galàxia que no està ni al centre. Aleshores, quan es van començar a veure les boiretes, aquestes, que el que miraven el telescopi ben com una boireta, Pues van pensar que això seria algo com el que havím altres. i pues van pensar que eren galàxies distintes. Sí, però encara la, la, la, la idea de la formació de la galàxia o la formació in inclus de l'univers encara no s'havia pensat començava a... comença com, sí. com Per exemple la idea de'univers de com ve forma tot sí. l'univers o, o, o quina distància estan les estreles aquest tipus d'història? Sí Això ja eh, en els telescopios d'aquella època, Pues se, se a, a est, a, sí. el, ja se podia calcular distàncies a 1.800 i pico seria. Sí. Ja se podia calcular distàncies estels i precisament el que no podia ser calcular distàncies estels també era una, era una de les coses que que no donava... Eh, que, que no permetia afirmar completament que la Terra xirava, perquè la Terra, a més de girar al voltant de si mateixa, gira al voltant del Sol. Mm. Aleshores, si nosaltres xirem al voltant del Sol, podríem dir que nosaltres estaríem a distant, a distintes distàncies de les estelles, segons estem a un costat o altre. Mm. Però les estelles estan tan lluny, tan lluny, que nosaltres ens xirem al voltant del Sol, això no li afecta res a aquesta distància. I entrem, de del que parlàvem abans, de les, dels, del, del grau de mesura. Sí. L'exactitud d'aquella època no permetia saber-ho. Però ja, quasi en 1800 i escaig, ja va començar a afinar-se els mètodes el de mesura i ja se va saber que, efectivament, eh, la Terra girava al voltant del, del Sol perquè le, les distàncies arestrals es veien diferents segons es se veuen ah. diferents èpoques i això ja podem dir això ja era la confirmació total de que la Terra era però dones a compte que per a aquesta confirmació ja havien passat més de 200 anys i Galileu feia 200 anys que s havia mort i tal. Eh, és el que passa en astronomia sempre és dir que, que les coses no se descobreixen perquè se veuen i perquè s'experimenten més que tot se descobreixen perquè n'hi ha una sèrie de fets que per poder-los explicar necessitem eh, pensar d'ixa forma Sí. Si no pensen d'aquesta forma, no podem explicar els fets. Però podem dir no tenim l'evidència. El que es diu l'evidència tarda molt de temps en arribar. Claro. I ahí està el mèrit dels científics, treballar sense, podem dir, evidències sí. eh, reals. Perquè, clar, és que les evidències reals, quan tu no veus una cosa, ja no falta que siga científic, per entendre ja... Això és el que observeu i ho veu tot a molt. Sí, em sembla que sigui un no, no, poc l'excel·lència del mètode científic, no? Hi ha una, una observació que no sabem com explicar, es planteja una hipòtesi i hi ha una sèrie de de, de, de, de, de medidas que, clar, damunt és que hi temps astronòmic, no, no tant, però vull dir que per a tindre diferències i tal, hi ha molt de temps, molts anys, no?, per a, per a treure no, tota un resultat. A Galileo, tota aquesta gent ha dedicat una vida completa a observacions per a poder demostrar les seues teories que tenien intuïdes i, i... <t 'hi> Inclús han passat 200 anys per a que es demostra de manera feia que el que dia era cert. Exactament. Però clar, després també passa, una volta tenim el concert de model heliocèntric i que tenim la nostra galàxia, la concepció de que tampoc la nostra galàxia, el que diem, no és el, centre, el nostre clar. sistema solar no és el centre de la galàxia i al mateix temps està girant dins de la galàxia, que té una, una, un moviment. El Exactament, solar. sí. Quan, eh, quan se van observar les primeres galàxies i ja se van veure en detall en telescopio, pues se van donar compte que les galàxies i tenien la majoria, tenien forma d'espiral, tenien forma circular, el que feia pensar que el seu origen estava lligat a, a un moviment circular, eh? com una espècie qualment de explosió, algo que que, que, que, estava, que estava en algo que estava en el centre de algo, mm -hmm. en el centre i que estava girant i els sabes que va explotar d'alguna forma i entonces això provoca eixes aixes espirals. Dir que estia girant perquè és que en el, en el cel, bueno, en l'espai és molt difícil imaginar algo que estiga completament, que, és yeah. dir, imaginar algo com nosaltres podem veure un go damunt de la taula en el, uh -huh. aquest que està i aquest això és difícil d'imaginar en l'espai hi que estar el go sempre moviment i el tipus de moviment dir, més estable és sempre el moviment circular aleshores les, les, es, es va veure que les estrelles estaven girant i també es va començar a, a mesurar el moviment de les estrelles i es va veure que estaven girant al voltant del centre de la galàxia i després es va descobrir que les galàxies aquestes també estàvem girant estaven menjant-se però tot això ja hem passat al camp de l'astrofísica Perquè hi ha un moment en què hi ha un canvi exactament Sí hi ha un canvi perquè el canvi natural podríem dir el canvit ve quan la física adelanta lo suficient que és capaç d'entendre el que és la llum perquè nosaltres de les estals l'únic que podem veure dels estals l'únic que podem dels estals és a través de la llum que rebem sí Eh, si la llumixa no la podem analisar, pues la llumixam us diuSoles eh, a on a on estàix sí. cosa. I això seria l'astronomia de posició. que els sí. ma sabem on el lloc on estan les coses. Sí. Però no saben res d'eixes coses, perquè la llum que arriba, no la podem analitzar Però quan la llumixa es va poder analilitzsar eh, per, per mitjós espectroscòpics, uh -huh. se va poder descompondre la llum. to quan es va arrancar l'astrofísica, i entonces ahí se va poder saber que la llum eh, provenía d'una estela, per exemple, que estava en moviment. Mm. Se podia saber també que la llum provenía d'una estela que estava formada per uns determinats compostos químics. Mm. De, fet, de fet, algun compost químic se va descobrir primer en els estels i després així, mm. com per exemple l'Eli. Mm -hmm. L'Eli, el seu nom és Heli, que vol dir sol en grec, i quan es van fer els primers estudis eh, espectroscòpics del Sol es van descobrir unes ratlles d'ahir que no eren de ningú element conegut i eh, fent estudis es va veure que l'element era l'heli, que estaves sí. en la Terra però com estan noble, per dir-ho d'alguna forma, no interaccionava sí. amb res. I no... Però aquest tipus d'estudis de, de també venia de, de la mà de l'evolució dels telescopis. Exactament, sí, sí, sí, és a dir, la tècnica ha tingut molt que veure clar. amb l'evolució d'aquestes coses, però abans de la tècnica estaven les idees. Sí, sí clar, clar. Sí, sí. No. Es desenvolupen el que serien els radiotelescopis, que són els que s'utilitzen... Sí, més... més sí, no, més els radiotelescopis eh, analitzin un tipus de, de llum, que és la llum... Bé, eh, bé... Bueno, entrecomes una onda electromagnètica sí, de fer un, un insist no? sí, sí. Sí. E, Hi ha al alguna no en ara sí, que si recorda el programa aquel en que va explicar un el mite aquell de les radiacions electromagnètiques que explica un l'especte electromagnètic és un, es, un estat de totes les ondes repartides segons la seua freqüència o la seua longitudona i lo el comentava Bernat abans de de l'espectre que, que la llum eh, la llum que rebem és simplement una ona en una freqüència concreta, i això de l'élit que va veure que havia una banda concreta de l'espectre que emitia i que arribava i llavors doncs van descobrir, no? Exactament, Más... sí, sí, sí. <coughs> Perdó eh, i, I en això de, de este canvi de l'astrofísica per l'estudio de la llum, ja és també quan comença a estudiar-se o a plantejar-se l'origen de l'univers o Sí, bueno, l'origen anar... de l'univers s'ha plantejat sempre el que passa és que, que en poca evidència experimental mm. en, en, quan, quan ja se, se pot analitzar la llum l'espectre de la llum aleshores és quan eh, eh, ja se pot començar a parlar de l'origen de l'univers i la idea que ja havia tingut Galileo i Newton de que tots estàvem fets de lo mateix és a dir, Newton va demostrar que les mateixes eh, lleis servien per la terra que pel cel i quan eh, van analitzar el, la llum dels, dels estels van veure que no només això sinó que la mateixa matèria que està ací és la mateixa la matèria que està en els estels. Eh, després es va descobrir que les estrelles podien explotar formant supernoves i d'ahí ve la frase típica aixa, de que som polvo d'estrelles sí. que els elements que formen els nostres ossos i la nostra carn en algun moment han estat dins d'alguna estela. Mm. És a dir, que la idea de creació de que totes aquestes coses es van crear de colpes eh, ja quedava descartada perquè ja venia tot a partir d'un punt inicial, a partir d'un punt inicial on estaven els elements més simples, que era l'hidrogen i l'heli, i a partir d'ahir pues, va haver una gran explosió, i aquesta gran explosió pues, va produir molta energia, i energia va fer que aquests elements se combinaren entre si, formant els elements més complicats, més complicats, i formaren les primers estels, i, bueno, les primers galàxies, i després els estels, i d'ahir veia ja la, la, la teoria del, del Big Bang, sí. que és la que donaria una explicació racional de com és l'oreig de l'univers. També la teoria esa ve, que una qüestió que havíem parlat des de, si podien comentar, eh... Eixa idea de que hi ha una explosió primigènia un... ve perquè hi ha una idea no? o hi ha un descobriment de que les estrelles estan eh, allunyant-se no? sí, i això ve per l'estudi sí. de l'espectre no? sí, sí. tot, tot el que sabem dels de estrels ve de, de, de l'espectre i eh, aleshores eh, van descobrir mirant, analitzant els, els espectres de les galàxies, van veure que que no no, no està en les ratlles devia, en el lloc on devien estar, mm. sinó que estan desplaçades cap al, cap al roig, que són mm -hmm. les freqüències més baixetes, i això donava la idea de que, de que les galàxies estan en alliances. Aquest és lo que s'ha sí, de... coneix com l'efecte efecte Doppler, eh? Seria algo xina com a que si sentim una, el pití d'una ambulància quan, eh, quan va si l'ambulància està fixa nosaltres la freqüència sempre sentint la mateixa uh -huh. però si va enllunyant-se, pareix que la freqüència esta eh, se faixa uh -huh. ca, ca, sí, sí. que fa, vaixa cap als sons més grau, més greus, sí. mentre que si s'apropa va cap als sons més, més eh, eh, aguts uh -huh. Això és vells ven era els galàxies com, com, galaxi, com eh, ambulàncies que n'an anunyançe eh? i mm. entonces ells ven que, que eh, això estava, es, es tenia que explicar perquè les hi havia com una expansió de l'univers. És com que la, la ona que devia arribar en un color concret diguem, no, arribava a un altre color i volia dir que, que, que la seva freqüència era diferent i, per tant, estava separant-se. No? Sí. En un principi es que estaven claro, mòmils. Clar, exactament. Tenia que arribar, podem dir, en el color roig. Dir, perquè tenien un element que emitia de color roig i, aleshores, pues, eh, tenia que arribar d'aquest color. Llavors, bé que no arribava d'aquest color roig, roig, o per dir-ho el so, freqüència de so, sinó que arribarà un color, o un so més, més greu. I aleshores, per això vol dir que s'allunyava. I ahí ja comença, ja tenim la teoria del Big Bang, que ja estarem ja en el segle XX, o no? Sí, això quasi... Sí, això és el Principis. segle XX, ja, sí, sí, sí. Això és el segle XX, sí, 1920, o per ahir. Claro, o... si estan allunyant-se, vol dir que venen d'algun lloc, en algun moment han estat juntes tot tot unit... Mm i ha passat ha hagut algo que ha fet mm. que estiguen en expansió? Sí exactament. Sí, això I... eh, sí, és, és la idea de que això eh, és la idea inicial del, del Big Bang. però tot això va unit un poquet tornant a la idea de la Terra plana i esfèrica eh, si nosaltres ens, ens imaginem que totes les galàxies hi estan unjant-se pues, la idea clàssica seria pensar, bueno, pues nosaltres ens quedat en el centre i totes estan allunyant-se de nosaltres, mm -hmm. o bueno, totes estan allunyant-se d'un centre entonces, això seria tornar a la idea de que n'hi ha un centre absolut i llavors el... Mm -hmm. el que va trencar aquesta idea va ser Einstein sí. so, bueno, es que no hem que pensar en un espai tridimensional, en un espai el eh, que es diu dir recte per dir-ho d'alguna forma nosaltres tenim que imaginar que l'espai és es curvo la idea de los países curvos y entonces si nosotros imaginemos que las galaxias son puntets que están pintadas de un globo y nosotros enflem el globo pues todas las galaxias están alineando entre sí y no hay ninguna galaxia que siga el centro de la cual están alineando uh -huh. es decir que en cada sí. momento ha tenido es el la, seu... la concesión final casi ¿no? ya más desarrollada que tenemos de, de, de esta evolución de la astronomía de la astrofísica y del universo en sí cree que, que eh, bueno, ya portamos un rato, pero bueno, parece que más ha a, a, al final, ¿no? Me ha arribado a algún puesto. Sí, me ha arribado a la actualidad, encara que esta vez eh, la relatividad bien, sí que se ha demostrado, bueno, eh, la teoría que eh, actualmente ¿sí? que está en vigor para explicar el, movi el movimiento de los relativos del universo y de la evolución, etcétera Y... Bé, de moment està tot en, o sigui, dir. Mm, és, és una, una teoria que, que també no... la... la, la, la com, com parlàvem des de la facilitat la de, de provar eh, ara mateix eh, simplement explica tots els fenòmens que veiem a la perfecció, pràcticament, no? Sí, explica la, la majoria i sobretot eh, no hi ha ningú altre. Ja. Eh, va haver un moment que al principi que sí que havia, tenia una rival, el Big Bang, era la teoria de l'estado estacionari, que dia que, estava, que no sí. havia ocorrit això, que, que tot eh, havia estat sempre igual, no havia hagut ninguna gran explosió. Però i tot aquest desplaçament... Però explica, no explica... Eh, va durar molt poquet aquesta ja. teoria de arribar. Una altra cosa important és el que ha dit Sergio abans dels radiotelescòpios. Les radiotelescòpios sí. eh, ha sigut eh, també molt important en la història de l'astronomia tots han vist les, les grans instal·lacions que n'hi ha en Xile que n'hi ha instal·lacions tremendes aixines com avui en dia se, se va afinant, se va agarrant en grau, grau d'exactitud uh -huh. en, en el grau d'exactitud en quant a les mesures i després també els graduteloscòpies són, són també famosos en la història d'astronomia perquè diuen que si algun dia fem algun contacte en alguna civilització sí. extragalàctica perquè se suposa que en aquesta galàxia no hi ha ningú pues serà a través dels, dels radiotelescòpios, eh? serà a través poden dir, de les de les zones que mitigen radiotelescòpios Així que acabes de comentar tu de Xile, crec que la notícia és de, del divendres que l'estat espanyol per fi s'ha involucrat en, una, sí. en un, un projecte que n'hi ha europeu per a, per a la, la creació d'un nou radiotelescopi i és una, un aport de 38 milions d'euros durant 10 anys, sí. clar, que dius tu, Val, està molt bé, ens hem clavat però clar, és que si no haguera participat a Espanya científics i investigadors espanyols clar, no hagueren pogut participar clar, en aquests projectes ni empreses sí. espanyoles entrarà a intentar desenvolupar aquest sí. tipus de, de mecanismes Sí, sí, sí és dir que Espanya sempre que pot i al principi, en l'època de Franco i tal, costava molt de participar en aquestes institucions últimament ja participem en la majoria i sempre n'hi ha gent que diu bueno, pues 38 milions, això per què servirà? Això és el que es diu investigació en ciència pura i l'investigació en ciència pura l'avantatge que té és que a curt plaç no es veu però a llarg plaç provoca canvis radicals. Mm. Per exemple, jo vaig sentir en una conferència per justificar esto a un científic que dia si tingut que esperar, que els metges descobriïn els, els aparatos de ratllos X mm. eh? en encara en estaríem esperant-los mm. és dir, que els que estan fent poden dir coses aplicades i això no poden per si mateixa descobrir coses noves és dir, que els, els ratllos X se va descobrir quan se van descobrir els espectres que estàvem mm -hmm. parlant tot això. en principi no sabia per a res, però avui dia els ratllos X estan utilitzant-se contínuament i estan salvant vides i coses Entonces, cuan cosa que esgaste en este sentido. Sí, sí no, a la larga, que, llarga, que sí, sí, A la larga te la recompensa. Ya, ya un poquito para tancar, eh, que también está bien arriba un poco al principio, parecía no, no, eh, con ahora que eh, gracias al radiotelescopio es con eh, si ya vida al exterior no podrán es podrán detectar a a nosotros, gracias a a las señales de radio. No calle Rima esa idea igual original de l'estudi dels de astres, que era un poc mitològica, encara que després va fer més racional o més científica, però al final tenim aquesta hipòtesi de hi ha vida per aquí. Som, som més únics que l'univers, no? Arribem un poc a una idea filosòfica de l'espècie humana o de la Terra, no sé. En quant a càlcul de probabilitats jo estic convençut de que n'ha d'haver. En, en algun lloc n'ha d'haver. Que, que contactem o que arribem a tindre evidències és una altra cosa. Sí, Eh, de fet, un camp molt eh, actual de l'astronomia és el descobriments de nous planetes. Sí. Continuen descobrint-se nous planetes al voltant d'estrales. No hi ha d'estar galàxies, sinó d'altres galàxies. I... Però planetes en, volen dir que són de l'estil de la Terra. Sí, no? de l'estil de la Terra. Que podrien sí. albergar vida. Sí, sí, bueno, se si pot... Però, per almenys, el planeta està ahí. Després, no. si n'hi ha vida o no, ja... Una no, notícia recent és el descobriment, que hem fet un fotografia i tot, d'un exoplaneta que és relativament propet, a 155 sí. anys junts de, de, de nosaltres. Clar, és un, un planeta, però és gaseós i això, a lo millor no, no, no compleix les condicions, però primer han de fer una búsqueda àmplia Clar, per a després sí, sí, sí. poder dir, pues mira, aquests podrien ser vàlids mm. o aquests no. Sí. Però això sembla que és molt complicat. Sí, pero en astronomía siempre se habla de miles de millones. Es decir, que la... no bueno, hay miles de millones de estrellas en la nuestra galaxia, no hay miles de millones de galaxias. eso es claro, siempre eh, a base de estudiar y tener un poco de suerte se podría encontrar algo, o una vida igual que la nuestra o diferente. Muy bien, pues eh, gracias a toda esta evolución. Igual llegamos a... a a tancar el circo y trobar vida en un atrepuesto, porque gracias en vis pegado un repas a toda la historia digamos, de la astronomía, de cómo a partir de unas observaciones visuales de, de del cel y de, de, de las estrellas, los astrales como va a나 revolucionante el pensamiento, la tecnología, como en un simple en catalejo, un simple, un simple un telescopio me solucionat, yo me recuerdo de, de, de una fira así en el telescopio cuando me vola la luna ver pena va ti ostra. Uau. eh, vuol dir che esa supoja que esa admiración o esa capacidad de sorpresa de, de las personas del de, de ser humano en general, ¿no? De a nadie investigante el que desconeisem, como igual, pues al yarde 2000 años, pues o 2000 años cual mes, despermitisca así, no sé, una veintena de años igual trobar vida, trobar algún germán o algún cosí y quasi prim per allà a, a, a anys lluny de distància, no? Bé, i abans fora de micro Bernat s'ha oferit per a to, tornar en, en, en, en altres ocasions avui el, en l'entrevista tot el que hem parlat han sigut d'aquella manera observacions fetes des d'ací, de sí, des de la terra, en les peus de la terra a veure si en properes ocasions parlem d'una altra cosa que a mi sí que m'ha fascinat perquè si sí. veiem Star Trek i veiem aquest tipus de coses en les, en les naus espacials sí, és afició, okay. les les sondes que s'han enviat des de, de la Terra també seran per fer un capítol a part i és algo que si ho penses tranquil·lament dius, o sea, Star Trek no, nosaltres en les sondes que hem anat enviant dins de la nostra galàxia per a poder estudiar sí. amb millor qualitat perquè clar, és diferent el punt de vista que tens des de fora que no el que tens ací o sigui, que sí, futur... sí, lo de, de Mart està es sí, ja a l'ordre del dia sí, crec que ja ja n'hi ha voluntaris que sí, volen anar se la volen jugar se la volen jugar perquè no només arribar, sí, sí. després viu allí ja, ja, sí. Sí, tornar però... no, no, no, tornar, tornar no ja saben que no van a tornar ah, no, si, si la, si la, la, la gent d'Escandinàvia que tenen mesos de, de sol d'allà ja contínua o de ni contínua també tenen les seves dificultats d'adaptació les mateixos que viuen allí que la, en la radiació que hi ha per aguantar-la, o sigui, dir, sí. hi ha molta, molta radiació no tenen l'atmòsfera sí. no, no tenen no. l'atmòsfera protectora no? Ostres, sí, és, doncs, bueno, sí. ja en fi, ja ja portem així un bon temps de estaríem més temps, però bé Bernat s'ha oferit, potser més avant tornem a fer un altre programa sobre això, o temes ja, més, ja que no siguin ja sobre la història, l'astronomia, sobre aquesta evolucció de la evolución del pensamiento alrededor de las estrellas y de qué somos desde el universo y ve acabamos ya, molte gracias Bernat y Sergio por, por haber participado el programa de hoy, de gracias bueno, gracias a vosotros y bueno, también gracias que he aguantado así escuchando y ya sabeu que si voleu saber alguna cosa más eh, o aprofundir sobre algún tema del que hemos hablado eh, yo dejaré los enlazos de las noticias en el mismo podcast de las noticias que hemos comentado al principio y también sobre sobre esta... En la entrevista de hoy, también Bernardo me ha pasado un enlace que le colocaré, que habla un poco de esta evolución del pensamiento, ¿no? De, sí, sí, sí, de... sobre todo de Galileo. Galileo, de... muy El bien. En de Galileo. En fin, y sabéis que podéis hacer un comentario también así en la web o hablar conmigo directamente si queréis saber quién somos ya. En fin, y buen día o buenas vez a todos y es vemos de así a dos meses.